Na matumaini yangu ni kwamba ugyambo ndogo mpenzi musikilizaji wa radio wikisanganilo pale pote ulipo. Karibu kuhisikiliza tarifa hii ya katika luwa kiswaili ambayo tunanza na mkutasari waki. Laisi wajamuhuri anafamisha kuwa miongoni mwasera za serekali atakazo zipa kipawambele ni kupambana na mwipu kwa virusi ya korona kupitia mchakato wakupunguza beya sabuni na huduma za maji katika jimiku yote ya burundi. Nabathi ya madereva wanaoendesha gali za uchukuzi jijini bujumbula wanaomba shirika linalo jihusisha na kuchunguza ubola wakali otrako yeshimije muda wakutowa kibali hicho. Na wazi wanaushutumiwa kuendesha vitendo za wizi, kuawatu aliyo huduria shereza kuwelekea huru wa Inchi ya Burundi, kwenye wanyama wa mwenye maramu kwa ningozzi walikamatwa na s kariporiisi, jana Jumatatu, Jumatano, Kumulali, ku naha yobi rasakana mengi ne, kwa mengi zaidi ambatana. Namiazi tamati upande wa upili mitambo na ungani shwa na wewe na Bi, bifra, na Bi, Seraphina hakiziman.、Isa. Abari Kamili miungo ni muasiraz tukazo tukirezo iki kariboni na serikali mupia nikuboni inchi ni kote tu me itakayo husika na kupiima watu wote watakaudiisha ishala za muri poko wa virusi vya corona haya yali ba iniwana rais wa jamhuri siku ya jumaa ine weeki katika sherehe zako la picha maaziri wanaunda serikali mupia evaristi ndai shimiye arifamisha kuamba ata punguza huduma za majin pa moja. Katika micheo tia Burundi, Aida laisiwa jamhuri, anawa anawata dalisia watu, watakao patikana na hatia, kuakupereka ugeni ni sabuni ambazo zitapunguzwa bei, kuwa watakuchukuliwa sheria, kik Aida anayeleza kuwa muri pokuwa virusi ya corona vinaringani, shaukama vile adui walai ya Burundi. Tumuskiweza anatafsiriwa katika lugha ya Swahili na fidhili dantu hani sabi man. Jewe ndiye mejeko ikiza karanda chakorona arumata. Ninatangaza kwamba dangara COVID-19 ni adu idhithi ya burundi. Kwa sababu, naona kwa watu wameugofiwa na janga hilo. Tumejitolea kupigana na adu hiyo. Tunaomba orundi wote, wasimamie pambano hilo ambalo razima tushinde. Kwanza, kila mtu razima tukuehatu waza kutosha za kuziwia. Kwa upande wa serekari, Tutapunguza beya sambuni kwa kiwangwa silimia hamsini ila kila mtu waweze kuwa na uwezu wa kununua bithahio. Silikali italipa silimia hamsini kwa fanya biashara na kwa miliki wa viwanda vya sabuni. Mtu ya yota atakayo patikana akiuza inje sabuni ya burundi atatukuliwa kuwa duwi na atadhibiwa vikali. Katika miji iliyo katikati moja nchi, baile ma itapunguzwa hadi COVID gumi natisa itakaposhindoa nchini in Burundi. Katika araka tihizo, wizara ya Afya itafika mahali pote ambapo gondwa hilo linashukiwa na kudumiwa gondwa halaka wezekanavyo. COVID gumi natisa inapimo abole na huduma yamati baabu pia ni abole. Tunahumbani mti yoyote ambayo nadaririza gondwa huo aiende hospitali na hudumiwe. Tunasema hivyo kwa sababu tunaona kuwa watu wengine wanaogopa kuenda kupimwa wakati ni hudu maisi okua na garama. Yote ambaye atakataka kupimwa atakuwa nataka kuongeza kusambawa kwa janga hilo. Yeye hayu kumbari na aduhi. Katika mikua yote ya inchi Teamuzita uundoa kuajibika na kuipiga vita coronavirus na tutafanya uchunguzi mkubwa popote ambapo takauta virusi hivo. Turi kuwa tukitumia uqeli kuambaka diriodia nikuwa usalama tu. Hapa coronavirusi adui zivye tu. Kuadiriodia razi mayamuke. Tuna zindua rufa kuwataalamu wa afya, watawara viungozi wa madini, viomba vihabani, kufanya kampania wa masishaji. Kutekelezwa tuwa, zinazo chukuli wa nauzala ya Afya Uma. Kugiara ingiingwa zafasha kwenye boshikanga, nzima kwa gareba, huu saba hivi zoe. Alikuwa kisikika ni raisi wa Jamhuri, evariste na ichimi yenu, tuna posalia katika ukurasa wa Afya ni kuambao watu, ishirinawa tatu, wanao, wanao. Wanau fikisha walifikumradi watu ichini na watatu walifikisha jela la mkuu ang'osi waki shutumiwa kwenye shabita ya nzauizi kuawatu walio huduria sherehe zaku shereke amnyani kamusi na nane inchi ya Burundi ikijipatia uhoro sherehe zilizowinde shwa kwenye wanyama wamu lemera mkuu aning'osi bade yafijiana wanauunda kamati za usalama wanaleza kuwa waliposhodia wali wazihao waki kamatwa nasaskali polisi walisaidiana kuwa kuwasota kidole wazio ngine wal Nariyo kuwa uwanjani humo ni habari ya ripota wetu mkwani ngozi hapa stujoni inasomwa na rumualite ni wabibuze. Kulingana na regisi nda hii zee ye, mumoja mwawari wa wakamata na kuwa kusanya, watu hao uwanakiri kutekereza visa hivyo hasa katika semu za mikusanyiko ya watu kama vile suokoni wakati wa sikuku na maeneo mengine. Anaereza kuwa waligundua mapema kisha wakaanza kutambulishana na kuwa kamata kabla ya kuhiba hata mtu mumoja. Mwana nda hii zee ye, anaenderea kureza kuwa wamefamika kwa sababu, baadhi yao uwalikuwa wamekamatu kwa usiku wa arahamsi wiki jana, Katika muzoko ambako sisi na watatu wali simamie shwa, muzoko huo uliku narenga kutafta mto aliyeiba pesa milioni mbili mofanya biashara waso korang'osi, wenyewe wali thibeteacha kufaha mto aliyeiba pesa hizo wakireza kuamba bado ana muzaka iliwa mufikisha mikononi muakamati ya mseto ya usalama, kisha akabidhiwe polisi, watu hao waliachiwahuru bado yakuapa kutoendelea na visa hivyo katika sehemu zami kusanyiko yawatu. Shukrani Lumiwande niavi vuzeti na posaria katika ukurasa usarama ni kuamba kunamaiti ya muzi chana yariopatikana Jumatano hi ala siri katika tarafra ni katika kata ya nyamugari mkuania karo si duro kutoka kwa kiongozi wa kata nyamugari zinazo zinazo hakikishwa na idara ya polisi mkuania humoza leza kuamba muzi chana huomanyi omli wamnyakai shilini hakuna ari muthambo wa na muirirwake ulipatikana ukifungua ukifungua katika ngu, nguo ya aina ya kiteni boana boana Antoine livugima na ana familia kuu wa labda musichana huo ariu hawa mahala pengi ne na, ku, na kutopiwa inehilo kiongozi huo ana watole ya wito lahiyawa te wamkuwa karusi waliopoteza moto kufika kwenye hospitali alufa ya karusi guchunguzwa malehemu huo baada ya mapumziko madogo tunahindelea na ukurasa wa Afya lejoya sangu niro niki boko yao kuapande wa majira ni saaba na taki keshirini saaba sa Afrika ya kati ikiwa ni nani na taki keshirini saaba sa Afrika Mashariki ni kukumbusha kuamba ukitambiria kurasawe tu akijamiiwa Facebook udakuta balik kem kem zimechapishwa zikiambatana na picha watu zaidi ya watu zaidi aida di ya, ya miambilia musinge elfu watoto anaofikiya omle wamiyakakumi na ine na kina mama wajawazito wakazi wamkuwa numonge dio wanatoa laji wa kupewa vidonge zaku tibu minyo pamoja na vitamini A katika wiki hii ya, kushu, ya kushulikia afya ya watoto na wazazi Jean-Claude Ndikumasabo kiongozi wa idara ya afya mkuwani lumonge anawa, anawatolea wito viongozi watasisi za afya mkuwani lumonge kuwajibika ipasavyo ili operation hiyo ilio zinduli wa lasumi ya lahamis hii iendeswe kwa ufanisi habari hii ni kwa muji walipota wetu mkuwani lumonge Jean-Pierre Misago nabali Yamadeleva wagari za uchokuzi, jijini hapo bujumbula wana wana wana wana wana wana rita kashirika utrakole inarudi usisha na ugavi wa kibari chako fubitiisha ubora wagari kontrolite kini ke katika ruai kifarasa. Kuishi misha muda wakupata kibali hicho, madeleva waliozungumza na kitohi kicharedu isangani, isanganiilo, wamefamia misha kuamba, wana ridi, wana muda wa kazi, wakibali hicho, kuto kamyezi mitatu, mitatu hadi mjezi sita, hatari hivyo wanaomba kibali hicho, kipunguzwe bei, hawa ni badi yao tuasikiliz. E, faida tunayo, kwa ajiri, ire dokimatu yikuwa tunaripa eventwi mirsa mjezi mitatu, lakini hivi mjezi misita, yani kulipa mk, ma, marapiri mumaka, hivi tunawona ni sawa, lakini tuwa tulaisishie, wafungue tungine tumabirodi kwa gisi tusiende. Tunagonga na gonga na yani kama vile tunatunda morongo kila muto aripe aritipe mbiombio atoke mbiombio ajiri yanaende kutafuta iyo franga yawa yawatu ya tunashikuru tunawona nisawa kwa hivi vrema tunawona kuripa mumwaka mumwaka marapiri nisawa mazone tukua tunaenda kuripa yani kila mjezi mitatu tunaenda kuripa dokia kila mjezi mitatu tunaenda kuripa tuna dokia dakini hivi kuripa marapiri mumwaka tunawona nisawa cha pokuatuba li duka matia yani wari kamata Kivumbi na yashutu zili pezamingi, lakini hivi tunawana mbere. tukua saw tukona faida tukona faida juu baadhi ongeza izosiku izosiku zile dupunguzia kukua unahenda unarudiya kutafta yuzi izokaratasi akini hivi kwamnyesimisita tunasasa tukasema ni avantage baada ya usawa kusawo juu hivi tunaona kukigua udapata ille ille karatasi ya kuku rusi ya kutembea muwalaba yaani unakwaga na kare kare situ ina du sababisha sa kuawa polisi na sii juu baada ya usawa kuhurisha oh birishaisha ukingaruko na hiyo karata silisha kuwa ekspire haafu wanafikao saa wana ku lipisha amande na isio kosa lako kosa ni ya ulote lako kwa hiyo mina ona wanaweza waka angaria gisi wanaweza waka waka mifanya mbio mbio kama saa unainda kukuna ulibati kiwa saa unapata izuela kwa enda kuziripa Bana kufanya zima mbio mbio. Wakati wambie lituko tukienda tunapeo apa apa tunafika tunaienda. Wakabadilisha. Wakatambi yavana bada waki nzima kike depozer lundi. Vakalendi inge naona afika onayipata. Ivi sasa wametuli aten a desemene. Na situko mbaravara Pana wakatu na mwispike ruraji Ruraji ya kukubalii Paka wanakuandikia kitansi Kwa diyo kikosa kontrol tekniki Wanakuandikia ni 30 mili Alakini na wenye wanakuandikia ni 20 mili Kwa diyo ukula kalika karatasi Heti ishaga toka na japo vada ijatoka Sasa kwa hiyo Situ kwa tunaomba wasimamizi wa hibibiki Watufainziye Kwa kwa tunaipata basi kusiku mbili wala sikutaki Ndui itakoa vizuri Kwa tika sisi wakufa transporti ハバリザキマタイファー。ナトイティミシェタリファイヤーバリトキヤングアザキマタイファーンバポトトンザヤフリカコシニアンバポアフリカコシニミアンズ a シャジャリビオラコ anza ラクリニケヤチャンジョヤコビディコミナティサバランイアフリカチャンジョイインイリョーテンゲネゾアナチ o キキキュチャー a クスフォードナタヤリイミアンザ i ファニワジャリビオ habina damu inchi niuingeleza Afrika kusini ina ina kalibioa kufikia kesi kuelfu kuelfu kumi na ine Kumrudii lakimoa alalalalalabayini za mambukizi ya virusi ya corona huko watu elfumbili mianu wakifaru kidunia na bado inchiyo ina indelea kuafilia kutokea na mripokuho wajanga la corona chanzo hio ili ina tarajiwa kufanywa majali biyo kuwa watu elfumbili waliodjitokeza inchi na Afrika kusini vipimo za kliniki vina indeshwa inchi ni Uingereza kuwa watu elfuine na tafiti mwingine umepang. kuwa inchi ni Blazir, kuawatu elfutano, lengo ni kujua iwapo changu hi, nizuri katika maeneo tufauti ya dunia, kuapambana na mripokuho huwa virusi za Corona, na watu mi elfu, na watu mia moja kumi na watatu wamepotesa maisha katika kisa, chama promoko ya udongo, katika mugodi wa jada, kasikazini moa Bluma. Kuingana na vzanzo za usalama wa wachimba mikozi, wamis wamisombo, wa na matope yaliyo sababisha na mafuriko, ma mulaka inchiniburuma ina semakuwa zoezira ukuaji, inaendeshwa kuasasa, ikiwa ni dadi kupoya watu aliofariki wa walio shudie wachinihu mo buruma bada yasi kukada, na muilia watu、e, mpya mpya na thirathini wanaendelea kupata matibabu kutokana na kisai chuo ambacho kime sababisha. isha muromo kuhu wa mugo di na waziri mkuu wanchini wanchini yung wanchini urugwai ametanga zako wa ni wanchi yake itafunga mipaka na wanchi zingine hususi ana umojia wabulaya na kulingana na muri pokuwa virusi vya bulaya kumradi kulingana na muri pokuwa virusi vya corona vinafuashudiwa sikuizi umojia wabulaya ambao mipaka yake yamefungwa kama sehemu yako pambana deli au gongwa covid kumina atisa yamefungwa. tena mipaka yao kwanzia jurai mosi kwa laia kutoka inchi kuminaine ambazo tayari zime, zime unikana kwa mba kuna mapungufu ya kesi za muripuko wa virusi za corona. Miongoni mwa inchi hizo ni kama Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japan, Montenegro, Mo, Morocco, New Zealand, pa, Rwanda, Serbia, Korea, Kaskazini, Thailand, India, Tunisia, Pamoja na Yuluguayi. Hadi hapa ndugu mpenzi musikilizaji walidu isanganilo. Tarifa hii katika loa ya kiswahili ya inalaziada. Shukulani zangu za vdati. Zikufikewe musikilizaji ulio ujiunga na mitangu mwazo haditamati. Nimushukuru pia funimitambo. Emetu semitabusi alieni wezesha hili sauti gufikie palipote ulipo. Niwalageni nikwatakia kila laheli na usikivu muema wavipindi jaridu isanganilo.